Tizenharmadik fejezet A szerződés Egy nagyon régi jelenet játszódik le a fejemben újra és újra. Csengetnek. Örülök a csengetésnek, mert a nagy várom. Még ki sem nyílt az ajtó, de már integetek és puszit röptetek, ami egyre jobban megy, amióta anya megtanított rá. Apa ajtót nyit. Nem két ember áll az ajtóban, hanem három. Két férfi és egy nő. Nem ismerem őket. Apa vissza akarja csukni az ajtót, de már betették a lábukat, nem lehet. A két öregember közül az egyik felemel egy botot, apámat akarja megütni, de elvéti és az ajtóra csap. Az öreg asszony már bent van a konyhában. Anya ölbe kap engem és kiabálni kezd. Bőgni kezdek. Nem tudom, mit csinál az öregasszony, mert anya szembe fordul vele, én meg így háttal kerülök neki. De azt látom, hogy az egyik öreg teljesen rámászott a pára, a másik meg a fogasonlógó kabátjaink zsebét forgatja ki. Anya az öregasszonynal kiabál, én meg még erősebben bőgök. Valaki jöjjön már segíteni. Szeretném világgá kiáltani, ha tudnék rendesen beszélni. De még nem tudok. És nem jön senki. Most már látom, mit tesz az öregasszony, besöpri egy hátizsákba a hűtőnk tartalmát. Anya el akarja lökni őt a hűtőtől, de csak egy keze szabad, mert a másikkal engem fog, és az nem elég. Az öregasszony durván rácsap a kezére, aztán felém legyint, majdnem el is talál. Anya erre zokogva beszalad velem a szobába. Aznap este nem vacsoráztunk, arra még emlékszem. Ez a történet félálomban gyakran visszatér, de ébren, amikor megkérdezhetném apától vagy anyától, hogy ez mi volt, soha nem jut eszembe. Tényleg megtörtént? Azt hiszem, tényleg. Aztán a másik. Apával ketten vagyunk otthon. Apa kinéz az ajtókémlelőjén. Újból és újból. Én felöltözve állok az előszobában. Már teljesen bemelegettem a ruhába, de egy szót sem merek szólni, mert apa ideges. Ha csak levegőt veszek, már rám pissen. Suttogni sem merek. Aztán apa nagyon halkan kinyitja az ajtót. A kezében egy bézból ütő. Kikémlel, majd gyorsan az ölébe kap. Ugyanolyan halkan becsukja az ajtót, és elkezdünk osonni lefelé a lépcsőn. Egyszer csak az újját megint a számra teszi. Nem tudom miért. Aztán meglátom. A lépcső aljában vannak. A két férfi valami kartonon és rongyokon fekszik. Alszanak. Orfacsaróan büdösek. Erre tisztán emlékszem. Az öreg asszony mellettük ül. Ő virraszt. De nem... Ő is elpilled, a feje hátra billen be a falnak, tátott szájjal alszik. Apa hangtalanul átlép rajtuk, és végre kijutunk a lépcsőházból. Fellélegzünk. Kincsűt a nap, és jó levegő van. Hideg, ropogós, és tiszta téli reggel. Elkezdek szaladni, és nevetek. Nevetek, olyan jó kedvem lett. Apa mellettem szalad, és ő is nevet. Nem tudom, mennyi idő telt el, mióta elbóbiskoltam, de még mindig az autóban vagyok. De ez már nem Rodé, hanem anyáé. Hogyan kerültem át kocsiába? Helyben állunk, valami nagyon kopog. Az eső. Az veri a kocsi tetejét. Kint nagyon beborulhatott, mert szinte teljesen sötét van. Anya ül velem szemben, és engem néz. Na végre. Azt hittem már az éjjel halás, vagy a kocsiban vacsorázás között kell választanom. Vacsorázás. Fél hét van. Este. Anya bólint. Feltápászkodom, és próbálom összerakni a képet. Mennyit aludtam? Gyakorlatilag átaludtad a napot. Attól az ízétől, amit rodadott? Igen. Megmondhatta volna, hogy ez lesz. Én azt hittem, hogy bemegyünk hozzá, és kikérdeznek meg minden. Van, amit ő sem mondhat el. Ekkor meg akarom vakarni a karomat. Megérintem rajta az idegentestet. Egy óra. Egész jól néz ki. Jobban szemügyre veszem. Mutatja a pontos időt. Elkezdem nyomogatni a gombját. Időjárás, hírek, filmek, de világítani is tud. Nézem, hogy lehet levenni, de nem lehet. Nem tudom, hogy tették fel a karomra, de nem tudom levenni. Mikor kicsit erősebben meghúzom a pántot, éles sípolás a válasz. Abba hagyom. Anyára nézek. Ez hogyan került rám? Rod elvitt egy fél órára, aztán visszahozott, és rajtad volt. Egy egész óra. Vigyorgok a saját poénomon. Anyának ejtőernyős, csak később esik le. És ez nem merül le soha? Nem tudom, mondja anya, és megsimogat. Most mi lesz? Vacsorázunk. Rájövök, hogy én is nagyon éhes vagyok. Az ablakon lecsorgó kis patakok között egy vendéglő fényreklámját veszem ki. Ezek szerint ma itt teszünk. Anya bekapcsolja az esővédőt, de nekem esze ágában sincs aláállni. Nagyon viccesnek tartom, hogy a városban ilyet használnak az emberek. De úgy zuhok, hogy valóban bőrigázom, mire az ajtóhoz érünk. A falakon mindenütt focisták képei és felaggatos sportmezek. Gondolom, meccseket szoktak itt nézni az emberek, de most mindenki a friss hírekre kíváncsi. A képsorok nagyjából ugyanazok, amiket reggel is láttam. De a rekonstrukcióját is mutatják a lövöldözésnek. Üres asztal azért van bőven, az eső sok embert otthon tart, gondolom. Ahogy leülünk, anyát rögtön hívják telefonon. Rodaz. Perceken belül érkezik, így megvárjuk a rendeléssel. Addig is nyomogatom az asztalt, hát ha láthatom rajta én is a híreket. De ez sem okos. Akkor elkezdem megint az órámat piszkálni, és azon gondolkodom, vajon hamar megszokom-e, vagy zavarni fog. Jóféle anyagból készült, nem izzad, nem bizket alatta a bőröm. És egész jól néz ki. Végre bejön rod, nála nincs esővédő, el is ázott a kocsitól az ajtóig. Szeretem, hogy nem kényeskedik. Velem kezet fog, anyát megpuszítja. Meg akarom mondani neki, hogy akár előre is szólhatott volna, hogy programváltozás van, és nem lesz kihallgatás csak órázás. Sőt, ha szól, hogy hunnyam be a szemem, én becs szóra behunytam volna, hogy ne lássam merre megyünk. De előbb rendelünk, aztán Rod szólal meg. Vik sajnálom, hogy így alakul, de őrült egy nap volt. A kollégáimmal való találkozás egyelőre elmarad. Megszoktad az órát? Még szokom. Klassz. Örülök. Rod három borítékot húz elő a táskájából. Az egyiket kinyitja, papírokat vesz ki belőle. Egy nyilatkozat arról, hogy mindenben együttműködöm a hatósággal, és hogy mindent, amit a hatóságról, annak munkájáról és munkatársairól megtudok, a legszigorúbb titokként kezelek. Nem sokat teketóriázom, ráteszem a hüvelykújjamat a színes négyzetre, ahova Rod mutat. Ott tartom pár másodpercig, s mikor elveszem, a papíron megjelenik az új lenyomatom. De akarom már látni, hogy mi van a másik két borítékban. Rod megnézi a lapot, elégedetten Bólint elteszi a szerződést, és mielőtt felnyitne a második borítékot, ünnepélyesen anyára, majd rám néz. Aztán feltépi a másodikat is, és kivesz belőle egy egyszerű, hajlékony kis kártyát. Kézbe veszem, rajta a nevem születési évem és egy friss fényképem. A fényképen riadt az arcom, és kicsit szakadtan nézek ki. Aztán rájövök, hogy ez csak is tegnap előtt készülhetett, amikor beléptünk a városba a kapunál. A keleti kapunál. Rod megmutatja, hogy a kiskártya betolható az óra hátába is. Aztán előveszi a harmadik borítékot, abból is picikártya kerül elő. A nevem ugyanaz a fénykép és a el, amit eddig csak filmekben láttam. Az első bankkártyám. Most meg anya lesz ünnepélyes. Elővesz egy szép kis barna bőrtárcát, és leteszi elém. Forgatom még a kártyát a kezemben, majd beteszem a tárcába, és egy másik becsúsztatom az új személyi kártyámat is. Inkább a tárcában tartanám, mint az órában. A tárca az enyém, az óra nem. Ha véletlenül elveszítenéd, nem a világ vége. A kapuk, szkennerek, járőrök és drónok mind felismernek arcról is, hará vannak csatlakozva a hálózatra. Csak akkor lennél bajban, ha nincs nálad a kártya, és hirtelen minden leállna. De ennek az esélye gyakorlatilag zéró. Vik, Isten hozott a programban. Hol rodott, hol anyát nézem. Örülök is, de valahogy sok ez így egyszerre. Valami hiányérzetem is van. Valamit, mintha elfelejtettem volna. És ekkor hirtelen bevillan. Apa. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy apa dolgát előhozzam. Reggel is és most is. S már a szerződést is aláírtam. De kezdem előbb valami könnyebbel. Rod, kérdezhetek valamit? Bármit. Mi történt hajnalban a keleti kapunál? Elmebeteg fiatalok belövöldöztek a kapu fölött. Talán azt hitték, hogy valami sorozatot játszanak, nem tudom, mi ütött belejük, de négy ember meghalt, köztük egy hét éves kislány. Nagyon nagy balhé van. Meg akarom jegyezni, hogy amennyire én tudom a kolonisták, nem játszanak sorozatokat. Például azért, mert nem csatlakozhatnak a hálózathoz. De attól persze még szerezhettek fegyvert, bár fogalmam sincs hogyan. Közben megjön a kaja, de egyikünk sem tud nekiállni. És szerinted most mi fog történni? Lesz valami. Valami válasz lépés? Kérdezem. Rodanyára néz majd újból rám, bólint majd közelebb hajol. A srácokat már elkapták, ők nagyon kemény büntetésre számíthatnak. Ezen kívül ki fogják terjeszteni a rendőri intézkedéseket minden kolóniára. Éjszakánként kijárási tilalom lesz. A városban nem, persze, csak a kolóniákban. De ez még titok, valószínűleg reggel fogják kihirdetni. Addig ne tudj róla. Már nem bánom, hogy ezzel kezdtem. Talán ezeket halva könnyebb lesz apával előhozakodni. Mély levegőt veszek, és egy szuszra elmondom. Ha már így áll a dolog, nem tudnál segíteni, hogy apát is behozzuk a városba? Azt hiszem, ha egyedül marad nagyon nehéz lesz neki is, s ha előzönlik a járőrök a kolóniákat és tilalom lesz. Rod néz rám. A szemében egyszerre látok valami együttérzés félét és zavart. Elkezd enni. Erre én és anya is elkezdünk, Rod nagyon törje a fejét, valami még mindig nem válaszol, és a csend már kezd kínos lenni. Mettől meddig lesz kijárási tilalom, kérdem végül. Mind, hogy csendesebben, hisz az előbb mondta, hogy ez reggelig titok. Este tíztől reggel hétig, mondja sokkal halkabban, szinte suttogva. Hétig, kérdem elképedve. De hát akkor nem tud majd gombászni. A többiek mindent leszednek addig. Ne feledd el, hogy a tilalom a többiekre is érvényes lesz. Ez mondjuk igaz. De ha később megy az ember gombászni, akkor már nem tudja eladni, mert a gombabiznisz a reggeli forgalmon alapszik. Elkezdem magyarázni Rodnak, hogy ez hogyan működik. Figyelmesen hallgat. Néha bólint. Végül megszólal. Azt hiszem, a helyzet még rosszabb is lehet, mint elsőre gondoltam. A forgalmat is korlátozni fogják, nem beszélve arról, hogy szinte biztosan megint befogják tiltani az árusítást, nem csak a kapuknál, hanem mindenütt az utak mentén is. Alig jutok szóhoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gombás éhen fog halni. Nem lesz, miből élniük. Csúszik ki a számon, és pedig elég hangosan. Miért büntetik a gombászokat? Csak azért, mert három idiót a ketyerészű elkezdett lövöldözni. Rod nem szór rám, csak hallgat, majd a szemembe néz. Értem, Vik, most már tisztán látom, hogyan érintesz titeket, illetve édesapádat. Rendben, megpróbálok segíteni. Sajnálom, hogy ez nem jutott hamarabb eszembe. Figyelj, talán az lesz a legjobb, ha holnap kimegyek apádhoz. Majd hirtelen anyára néz. Menjünk együtt? Kérdi bizonytalanul, anya a fejét rázza. Amint hazamegyek, lecsekkolom, hogyan áll édesapád ügye, és megnézem, mit ajánlhatok neki. Azt hiszem, gyorsan kell cselekednünk, mert egy-két napon belül a beköltözést is megszigoríthatják, vagy akár teljesen leállíthatják. Még mindig nem tértem magamhoz a sokból, hogy a város képes az összes kolónia, vagyis sok ezer, vagy tízezer ember életét ellehetetleníteni, azért, mert valakik megöltek négy embert. Nem is hiszem, hogy fémgyűjtők voltak, azok nagyok szájkaratében, meg verekedésben, de nem szoktak lövöldözni. Egyáltalán mivel lövöldöznének? Napelemhez, kisebb drónokhoz, még hozzá lehet jutni, de fegyverekhez. Az már egy egészen más szint. Közben Rod és anyám azon kezdenek vitatkozni, hogy mi jobb, ha csak Rod megy ki, vagy ha csak anya, vagy mindketten. Valamiért az a változat, hogy engem is vigyenek fel, sem merül bennük. Ekkor jut eszembe még egy fontos kérdés. Rod, mi most a feladatom? Rod fűrkészi a tekintetem, majd elmosolyodik. Hogy keres magadnak egy jó iskolát. Hú, örülnék, ha most erre tudnék gondolni. A városi sulikról fantasztikus dolgokat hallottam olyanoktól, akiknek bent laknak a rokonai, vagy régebben maguk láttak ilyen iskolát közelről. Anya keveset beszélt a benti iskolákról, talán, hogy ne vágyakozzak oda, ha már úgysem mehetek. De egész gyerekkoromban arról álmodoztam, milyen klasz volna városi suliba járni. Most mégis valami más jár a fejemben. Rod, bocs, már csak azt akarom kérdezni, hogy hova mehetek és hova nem. Rod egy nagyobb falaton rágódik, és megint az az érzésem, hogy a gondolataimban olvas. Szabad vagy, mint a madár, mehetsz, ahova akarsz. Elvileg a várost is elhagyhatod, de. Kérlek, ne tedd! vág közbe, anya. Különben is, holnap reggel tényleg jön Boki. És a jó hír, együtt kereshettek iskolát, ő is marad. Ez tényleg szuperhír, igyekszem minél látványosabban örülni neki, és úgy tenni, mint aki beletörődik anya kérésébe. Részben azért, hogy eltereljem a figyelmet arról a tervről, ami épp most kezd formát ölteni a fejemben. Csak azt sajnálom, hogy nem tudok holnap Bokival találkozni.